Hej och välkommen till det nya programmet CS Noobsen. Det här är Nico. Vad är det här tänker ni? Jo, det är så att jag och Färnan har för jättelänge sedan spelat CS. Men vi har <coughs> ingen av oss att spela på länge. Jag testade CS Global för ett tag sedan, men kom aldrig in i det. Varför? Just för mig var det att eftersom jag var så nybörjare så behövde jag komma in i några lätta game. Varje match jag spelade så var Community så sjukt elaka. Det var, jag blev utrustad för att jag var dålig. Jag fick inte vara med och spela. och Jag kunde inte bli bättre när jag inte fick spela. Och jag hade ett riktigt dåligt upplevelse kan jag säga. Jag slutade spela CS helt för att Community var så sjukt elak. Men ändå har jag varit sjukt sugen. Jag har kollat på e-sport när det spelar CS och gillat allting jag gilla spelet som var den. När jag spelade CS 1.6 så spelade jag hela tiden. Sen försvann där jag slutade spela datorspel. Ville komma tillbaka i, i datorspelet och självklart CS Global var ju eh, liksom CS Go var det som jag ville tillbaka till. Men kunde absolut inte tack vare communityn. Men nu så satt jag och kollade på lite eh, Dreamhack Open med CS och så tänkte gud vad kul det skulle vara att komma tillbaka. Men Kan man komma tillbaka efter som communityn beter sig som man gör. Är man en noob kan vem som helst bara hoppa in och försöka bli bra på CS och ha kul upplevelse. Jo, jag ska göra det tänkte jag. Jag ska hoppa in i CS som en noob och försöka bli duktig på det och lära mig spelet igen. Visst, jag är 26 år gammal och har börjat kanske fått gubbreflexer. Men jag ska se om jag kan hoppa in i det. Och det är därför jag startar den här kanalen. Och när jag berättade den här idén för Färna så tyckte han att, åh, oh, det vill jag också göra. Så fort han ska skaffa spelet så kommer han också att testa det här. Men jag kommer börja i alla fall. Jag kommer spela in matcher där jag spelar. Sen kommer jag, och varje söndag sen så kommer jag köra ett avsnitt där jag pratar om vad jag har gjort i veckan. Vad jag har spelat, hur många matcher och lite sånt där. Jag kommer prata om om jag har sett några videos, för jag kommer, det kommer jag absolut göra. Jag kommer försöka lära mig så mycket som möjligt genom att kolla videos, spela spelet, allt sånt där. Och på den vägen ska jag försöka bli bra C-spelare. Och med den här kanalen kan man lyssna hur jag går från noob till förhoppningsvis en bra spelare. Och första som jag tänker nu, nu har jag suttit och kollat lite videos för hur man ska lära sig. och ni, Jag kommer lägga länkarna här nere så ni kommer kunna kolla in vad jag kollar på. Sen kommer jag att köra en liten träning innan jag hoppar in online så jag ska lära mig lite så jag, som jag har fått hjälp från de här videoserna, hur man ska träna upp sig köra lite mot bottar och sånt och sen förhoppningsvis ska jag hoppa online och förhoppningsvis kunna bli bra åt, och tycka om spelet men det här kommer inte vara en lätt eftersom jag vet hur svårt jag hade förra gången och hur mycket skit jag fick så det här kommer att bli en hård kamp men jag ska försöka att verkligen ta mig vidare Och jag hoppas att folk gillar det här. Och om man lyssnar på det här och tänker: Och haft samma problem. Och tänker att: Om jag vill också bli på CES. Att förhoppningsvis kommer man märka med den här ljudserien att: men, han lyckades, så kommer jag också lyckas. Och förhoppningsvis kommer ni kunna göra exakt det som jag gör. För jag berättar hela tiden: Exakt vad jag gjorde för att komma dit. Så får vi se om jag kan bli en bra c Om inte så. ja... Så kanske man får lyssna på den här och inte behöver sätta sig i samma skit som jag för man kanske inte kan bli bättre om man är en total noob. Vi får helt enkelt se. Och på den vägen är det så vi får se på söndag vad som har hänt den här veckan och så kommer det komma upp ett avsnitt en gång i veckan. ska vi försöka med lite matcher sånt jag kör och där jag diskuterar vad som hände i matchen. Lite sånt där. Men tills nästa gång. Hej då!